Apám szerelme El tudja gondolni, mit éreztem, amikor megláttam apám karján az anyámat? Csak éppen harminc évvel fiatalabb valójában. Persze nem az anyám volt, hanem egy idegen 24 éves lány. Anyánk fiatalkori mása. Ő volt az én édesapám legnagyobb szerelme. Döníz, ne hajtsa azt a lovat, hová rohan a vonatot, úgy is elérjük. A négyüléses kis homokfutó hangtalanul vágtatott a tűlevelektől puha széles erdei úton. A lódogogás elhalt a százados fenyők közt. Ott álltak őrt az út mentén időtlen idők óta. Karl, a kocsis nem szólt többet a kisasszonyra, ismerte a szokásait, tudta úgyis hiába. Döniz a professzor úr elkényeztetett lánya úgy hajszolta a lovat, mintha versenypályán hajtana, s az élete függne attól, hogy elsőnek érjenek a célba. Apám nem szólt semmit. Ült az utipodjásza mellett, mély melankóliában, behúzta magát az ülés mélyére, nem nézte az erdőt, nem nézett Karlra, Denis csenézte, ha igen, akkor féltő elragadtatással pillantott rá. Csak egy-egy veszélyes kanyarnál vette le róla a pillantását, és nézett széjjel, hol is járnak. Hogy mi okozta a balesetet, és pontosan hogyan történt, arról sosem beszéltek. A jobb hátsó kerék valami tuskónak ütközött, megsérült, a hamokfutó keresztbe fordult, a lovat alig tudták kiszedni a kocsirud és a szerszámok folytogatásából. Döniznek a válla kiugrott, a ballábát csúnyán összezúzta. Még estében is fogta a gyeplőt. Apám és Kard néhány karcolással megúzták. A két férfi tette vissza a lányt a homokfutóba. Döniz sziszeget, ép kezével fogta a vállát. Visszafordultak. A szanatóriumban szerencsére még ott volt az ügyeletes orvos, aki bár neurológus volt, valahogy helyre tette a kiugrott rögzítő rögzítőkötést tekert rá, a lány lábán az úzodást ellátta és szigorú nyugalmat rendelt. Ez volt Denise második győzelme. Nem akarta, hogy apám elutazzék. Utitársam egy hatásvadász előadó elhallgatott. Ránéztem. És mi volt az első? És ki ez a Döniz? Hol a szanatórium? Valóságos történetet mesél? Ha őszinte lehetek, nagyon kíváncsi váltett, de nem értek semmit. Annyira valóságos, hogy az édesapám az egyik főszereplő benne. Katalin így hívták a hölgyet, akivel Frankfurttól Budapestig beszélgettük az utat, keserni és grimasszal elnevette magát. Nem is értheti, mert belevágtam a közepébe. Úgy tűnt, mintha száz éve ismernénk egymást, nyilván azt gondoltam, Dönizről is tud mindent. Katarina 40 éveinek az elején járt, narancsal kombinált, mélypiros finom pulóvert, elegáns barna szövet nadrágot viselt, élvezetesen hosszú kitérőkkel mesélt. Kezdetben a szülőkről beszélgettünk, kinek mi volt a gyerekkorában a legnehezebb időszaka, ki kihez állt közelebb. Kiderült, mindketten apás természetűek vagyunk, mind a kettőnknek Jósvádájú édesapja volt, és feltűnően csinos, leginkább csak a külsőségekre figyelő felesége. Amikor apját jellemezte, Katalin hirtelen elhallgatott. Aztán ennyit mondott. Apám hetvenen túl beleszeretett egy fiatal lányba, anyánk ifjúkori képmásába. A megszólalásig hasonlított rá. Jelleme viselkedése, viszont homlok egyenest az ellenkezője volt. Ez a lány volt, Deniz. Kíváncsi voltam, de nem akartam türelmetlennek látszani. Katalin hosszú szüneteket tartott, időben messze előre és hátra vitte a történetet. Mondtam is neki, kiváló forgatókönyvíró lenne belőle, ám sok fehér foltot hagyott, amiket sehogy se tudtam összerakni. De hol játszódik mindez? Azt mondta a szülei, kassán éltek, onnan költöztek Budapestre, de mikor? Vagy ez kassai történet, és hol az a fenyvesekkel körülvett szanatórium? Igaza van, a szanatórium Tirolban, Ausztriában van. Döniz apja, Gyuri, és az én apám csoporttársak voltak az egyetemen. Orvosnak készültek Budapesten. 56-ban voltak negyedévesek, és mind a ketten, ahogy akkoriban mondták, az eseményekben kompromittálták magukat. Apám maradt, a barátja diszidált, és Ausztriában kezdett új életet. Abám sok-sok kitérő és mellőzés után kutató orvos lett, Gyuri meg odakint nagy praxissal bíró ideggyógyász professzor. Két orvos fiával övék az a bizonyos szanatórium Tirolban. Egyedi a gyakorlatukban, ezért is van sok páciensük, hogy nem gyógyszerközpontú a gyógyítás náluk. A kevés tabletta mellett inkább a természet, a beszélgetések, terápiás munkák, Rendszeres lovaglás, séta, az orvos állandó biztató jelenléte, ez képezi a gyógyítás legfontosabb részét. És Döníz? Katalin, mintha életrajzot venne számba, úgy mondja a család történetét. Döníz az apja szemefénye. Gyuri első felesége, a két felnőtt orvos fiú édesanyja, egy autóbal esetben az életét vesztette. A fiúk akkor jártak középiskolába. Az apjuk el volt velük, de Gyuri nem magányos fajta, néhány év múlva megházasodott. Egy fiatal, szombathelyi tanárnőt vet feleségül. A tanárnő addig a bejáron nőjük volt. Hetente háromszor-négyszer a határ túloldaláról járt át, ott félállásban egy gimnáziumban biológiát és rajzot tanított. Deniz a kettejük lánya. Késői gyerek, Anyja harmincöt, apja majd ötven éves volt, amikor megszületett. Hallgattunk. Letettünk a szándékunkról, hogy az étkező kocsiba menjünk, a pincér épp jött, kávét kínált a kocsijáról, kértünk kettőt, Katalin bombont vett elő, megkínált vele, az övét bekapta, néztem, ahogy élvezett el, szopogatja. Megkérdeztem. Lehet úgy fogalmazni, hogy Döniz kikezdett az édesapjával? Lehet, mert így volt. De apa azt mondta, ha nem így történik, akkor fordítva történt volna. Őt lefegyverezte a hasonlóság. Döniz annyira hasonlít anya fiatalkori képeire, hogy hihetetlen. És ezzel a külsővel egy merőben más alkat. Hát, és merőben más életkor én sem tudtam ezzel megbirkózni sokáig. Láttam anya szótlan vergődését, apa ideges felszabadultságát, nem is akartam elhinni. Mégiscsak 74 éves. És dönisz 24. Gondolom, az is bonyolította a dolgot, hogy a barátjának a lánya. Igen, Gyuri apám talán egyetlen igazi barátja. És ő... Deniz apja, meg az édesanyja mit szóltak az egészhez? Nem tudnak semmit. Ma sem. Apám azon az őszön a vendégük volt. Egy pesti évfolyam találkozón vették fel újra a kapcsolatot. Leveleztek addig is, de Gyuri akkor meghívta. Invitálta anyát is, de ő azt mondta, olyan régen találkoztak, legyenek csak magukban. Legalább kibeszélgetik magukat. Katalin szétharapott egy újabb bombont, ivott rá egy kávét. Szegény anya se tudott sokat, csak azt érezte, apa már nincs vele. Finom női szimattal, azonnal megérezte, ez valami komoly dolog. Amikor belekezdett a történetbe, a balesetről azt mondta, az volt Döniz második győzelme. De mi volt az első? ahogy lefegyverezte apát. Mindjárt az első estén, amikor bemutatták őket egymásnak. Kezet fogtak. Döniz apám szemébe nézett, és halkan azt mondta. Ne adja vissza a kezemet. Tartsa meg. De kisasszony, én a nagypapája lehetnék. Az van nekem. Apám elnevette magát, és megmutatta jegygyűrűjét. Nekem megfeleségem van, felnőtt lányom. Deniz nem mosolygott, semmi játékosság nem volt a hangjában, csak megszorította apa kezét, és ennyit mondott, ne féljen, tudok viselkedni. Katarin, honnan tud ilyen részletesen mindenről? Apámmal mi egész életünkben nagyon jobban voltunk. Anya viccesen még féltékenykedett is. Azt mondta, többet beszélgetsz a lányoddal, mint a feleségeddel. Apa mindenre kíváncsi volt, a lelke, mint egy kamasszé. Minden meglátszott rajta. Közben meg egy igényes, tudós elme volt, hatalmas memóriával, és nagy élet szeretette. néz nekem is ellenfelem lett. Nem csak anyától, tőlem is elvette apát. És talán elvette, az élettől is. Mert láttam a vívódásait, a félelmeit, a lavírozását, a bizonytalanságait, ami azelőtt nem volt. Mindent feláldozott volna, csak hogy elneveszítse ezt a lányt. Nem találkoztak gyakran. A vágyodás sokkal inkább éltette a kapcsolatukat, mint a megélt valóság. Valójában akkor gondoltam végig tiszta fejjel, hogy mi is lehetett ez a késői szerelem, amikor ott feküdt az én vonzó, szép édesapám a mentősök között, és láttam, hogy mindennek vége. Egy nagy erejű infarktus vitte el. Hála az égnek, hogy ott lehettem mellette, hogy láttam az elsimuló vonásait, a megnyugvását. Ez hiányzott belőle az utolsó időkben. A nyugalom. Az a belső béke, ami az ilyenkorú embereket, ha rendben vannak önmagukkal, jellemzi. Apa végig vívott magával. viaskodott az érzéseivel. Elnyugodnia csak órákra sikerült. Nem tudtam haragudni rá. Gyuri eljött a temetésre. Denizről azóta sem hallottam. Utitársamat várták a keletiben. Címet cseréltünk, de kétlem, hogy újra látjuk egymást. Ennyi volt egy utazás, egy beszélgetés, egy történet, egy apa szerelme.